Radions nyheter. Det utländska specialplanen kunde igår till slut börja vattenbomba skogsbranden i Västmanland och räddningsledningen talar nu om att man nått en vändpunkt i det tidigare så hopplösa släckningsarbetet. Gårdagen blev en bra dag för manskabet som bekämpar branden då den kunde ringas in och bekämpas med vattenbomplanen. Taktiken är att slå en ring runt branden och försöka att hindra den att sprida sig. Sedan arbetar man med att göra ringen bredare så att branden ska få svårare att ta sig förbi. Ännu är inte branden under kontroll och idag väntas vädret bli varmt och tårt och vindarna hårdare. Något som kan ge branden ny fart. Antalet rapporterade fall av TB har mer än halverats i Stockholmsområdet under sommaren. Ökad vaccinering och det torra och varma vädret kan vara förklaringen. Under juli har enbart 10 fall noterats jämfört med 25 under 2012 och 2013. Totalt så har också antalet rapporterade fall för hela landet minskat under juli. 34 ärenden har registrerats hos Folkhälsomyndigheten. Det är den lägsta siffran sedan 2010. Regeringen satsar 2 miljoner kronor på att öka säkerheten för judiska församlingar. Vi har ett läge då juda berättar att man kan vara rädd för att gå till synagogen och ett sådant Sverige ska vi inte ha. Pengarna ska användas till bland annat larm och säkerhetsdörrar. En 17-årig man döddes går vid en skola i Limhamn i Malmö. Enligt de första uppgifterna så ska mannen bli knivhuggen i halsen. Men det kan vara något annat föremål som används. Händelsen ska föregås något bråk med personer som är avliden och minst fyra andra individer. Det uppger polisen. En person har gripits misstänkt för inblandning i mordet. Norsk polis har desarmerat en bomb i norska Siljan, knappt 10 mil söder om Osto. Bomben hittades sin lägenhet i samhället i samband med ett polisingripande igår kväll. Ett par 23 respektive 33 år gamla som befann sig i lägenheten har gripits. Nära hundra boenden i närområdet fick evakueras. Och det får sätta punkt för den här nya sändningen från Radions Nyheter. Jag heter Mikael Berglunde. Välkomna till en avsnitt av Sverigedemokraternas byradio på 90,8 MHz. Och jag heter Johanna Johansson och med mig i studion så har jag... jag står för mig. Hanna Wigg. Och som radiotekniker så har vi... Oskar Limblom. Har ni haft det bra sen sist? Mm. Ja, absolut. Det har varit varmt ute, men det har funkat. Det kan man lugnt inte säga. Har ni badat något i år eller? Ja... ja. Jag har faktiskt gjort det. Jag är världens badkröka. Jag kruka. såg ju dig. I <laughs> ja. er lilla damm där. Ja, jag är världens jätte lilla damm. Det låter som en liten trädgårdsdamm. <laughs> eh, nej, inte så liten. <laughs> nej, nej, men alltså jag, jag är jätte badkröka Och enda gångerna som jag badade är om jag har mina hästar i stort sett. Så att de, jag använder dem som baddjur. Eh, men nu i år så har det varit så fruktansvärt varmt. Och jag har ju en väldigt klängig mops. Så hon sitter ju så verkligen Hon kan knappt anda Hon blir jättevarm mm. Så det slutade med att jag, jag har faktiskt fått bada Och då har jag fått gå ner med henne i famnen Och så har vi stått där nere i vattnet Och bara stått där så hon har sovit Svalt och skönt Och så har fått stå och hålla henne och förvandla sig lite russin Härligt Och jag har haft det stora nöjet och jobba Du har inte bara nått i år? Nej jag har jobbat hela Sverige Jag börjar min semester faktiskt i den förra augusti Mm, Oskar Ja, jag har också jobbat mycket sommar här nu Jag har väl inte badat så mycket heller Men jag har faktiskt badat någon gång och jag har faktiskt gjort. Så det var riktigt skönt Jag har i alla fall badat fyra gånger Wow Jaha, det är leder alltså mm. Men mm. det är ju lite så här, Det är ju jättehärligt att bada Men jag läste att det hade varit någon som hade satt in pålevattnet någonstans Det ja, du har varit på flera platser ja. i Sverige Så har de saboterat badfesten farligt badfest. Så ja. tänk för innan ni hoppar i Kolla vattnet först Ja. Samma läste om i Malmö Var det inte så fräscht att bada heller Det var personer som utsträttade sina behov På stranden där Och så lägger de i använda blöjor och sånt Med att stå på morgonen Och avföring i vattnet ja, undrar var, undra varför man gör sådana saker Men alltså, Vissa saker kan ju också bero lite på Kulturkrockar och såna saker mm. För att Sölvesborg eh, Hade ju gått ut med ett uttalande mm, Precis, det var ju eh, så vi ser, jag har faktiskt skrivit upp det Kommunerna har skrivit på hemsidan att de har informerat, de asylsökande om vad som gäller i naturen men de trycker nu också på att Migrationsverket och dess entreprenörer, i detta fall Bert Karlsons bolag, Jokarjo AB att de ska informera och instruera i vad som gäller på badstranden mm. så det handlar ja, det, väl om okunskap ja, alltså det är vi i Sölvesborg, det är ju lite vi, vi ska ju faktiskt dit i helgen mm. på sommartalet och vi, jag vet att många Sverigedemokrater har tidigare bott på det här jättefina hotellet som har gjorts om. Jag menar inte vad det heter nu. Nej, det är ett jättefint, mysigt ställe en ett hotell där, där jag var faktiskt där förra året på möte. Men det har ju Bert Karlsson tagit över urtet till ett asylboende. Mm -hmm. Och då har det ju varit problem med att många asylsökande har uträttat sina behov på stranden och att det är då blir till en sanitär olägenhet och, så det är jättetråkigt mm. ja, jag hade ju tänkt att bada mer, ja. hur ja. ska det gå då du får kolla vad för vattnet förhoppningsvis har väl nu kommunen och migrationsverket informerat om boende så att det här problemet ska vara åtgärdat får vi väl hoppas eller, ja. eller badkar på hotellet förhoppningsvis, det var ju ganska nyligen det här stod i media. Mm. Men, att, ja. Men apropå asylboende så jag var ju förbi häromveckan i Karlsborg och mm. vi hade torgmötet där det var fantastiskt trevligt. Och så och bjöd sig på en tur i en gammal Cadillac tror jag det var från 50-talet. Det var en helt fantastiskt fin bil. Mm. Och så åkte vi en sväng och så körde han förbi för hotell det är ju i Karlsborg och ligger ju så otroligt fint precis vid Vatten och är en fantastiskt fint ställe. Det var så oerhört sorgligt att se för att problematiken som jag ser att många av de här områdena kör om till asylboende mm. och så lika så. Och Hotel Vatten har ju också tagits över och blivit om till ett asylboende. Men varför fastighetsägarna låter det förfalla så med en gång och det ser alldeles bedrövligt ut det är någonting jag inte kan förstå eller jag, jag förstår ju egentligen vad det handlar om precis som med Bert Karlsson han startade upp sina verksamheter i slutet på förra året och inkasserade drygt 50 miljoner kronor. Eh, och det är ju alltså något som bara det skulle bli spännande ja, sorgligt samtidigt att se vad det inte han inkasserar i år nu när han öppnar så många boenden mm. men och det blir just det att alltså de har inget intresse av att hålla efter fastigheten och hålla en bra standard på det det bara förfaller och man mm. ja, instruerar kanske inte heller om boende i den utsträckningen med vad som kanske förväntas utav en och det utan det blir alltså till sådana ja, problemområden med en gång och det är ju oerhört mm. tragiskt att det ska bli så på det här sättet mm. och just detta också att jag menar någonstans, så Migrationsverket uppgraderar ju sin prognos här nu till att vi ska få drygt 80-90 tusen nya flyktingar till Sverige eh, och så tillkommer ju då anhöriginvandringen på detta, jag tror det var en prognos på drygt 45 000 och vi landar någonstans närmare slutsiffran på 150 000 nya invandrare på ett år eh, och problematiken här är att vi, då pratar man om att man ska ha en solidarisk flyktingpolitik på vilket sätt är den solidarisk när vi tar pengar ifrån biståndet än mer hela tiden, alltså vi plockar miljontals åt det, miljontals kronor ifrån biståndet och lägger på att hantera invandringen till Sverige vi tar alltså pengar från de som behöver det mest mm. och så betalar vi 50 miljoner till Bert Karlsson, yes. då förra året mm. då, jag menar, siffran vad den blir i år, det kan man bara våga föreställa sig och spekulera kring så jag vågar inte säga någonting, men förra året var det 50 miljoner kronor det är ju till sådana här ursäkt att jag säger, men alltså, ganska oseriösa aktörer som ger sig in på den här marknaden och det blir bara någon form av makaber kötthandel med människor mm. som är motbjudande rent ut sagt För det är inte de här människornas bästa som de här entreprenörerna har i åtanke. Nej, det handlar ju om pengar. Ja. Så är det Ja, men det ju bara att titta på nu är på en, de här uh, Atendo, de som hade de här uh, äldreboendena som var lite skandalaktigt. De har ju slått sig in på den här marknaden också. Riskkapitalister. Mm. Och sen så är frågan, okej okay men vi har enorma problem att hitta boenden åt alla de här asylsökande. Då ska vi också ha i åtanke att merparten av de som kommer och söker asyl kommer ifrån Syrien, där Sverige redan har gått ut och talat om att de ska beviljas permanent uppehållstillstånd. Så att den siffran kommer också skjuta i höjden av de som är asylsökande som faktiskt får uppehållstillstånd. Och då har vi då de här oseriösa aktörerna som då Köper upp fastigheter och gör om dem till asylboenden mitt i städer och liknande som hotellvetten vilket då också vad, vad kommer att hända med fastigheten när det är utkänt För vad ska de göra då det finns ju det, det finns ju ingen långsiktig plan eller strategi på detta och sen då vad ska vi göra med de här människorna de kan inte bo på hotellvetten och på eh, stora Ekeberg i evighet Nej. de här människorna skulle då på något sätt komma in i samhället vilka jobb ska de vara med och konkurrera om mm. jag menar man pratar om att ja, men Sverige, de beh vi behöver då människor som kommer hit och jobbar för att rädda pensionerna för att vi kommer att ha sådana enorma pensionsavgångar men 40-talisterna är i full gång med att mm. avgå och vi ser fortfarande inte det här skriande behovet på arbetskraft som många framhåller och vi ser också just att att det, det kommer aldrig att bli någon efterfrågan på outbildad arbetskraft och det kommer säkert många med en god utbildning men den stora merparten har fortfarande ingen utbildning alls eller någon, en, eller någon utbildning som är relevant kan jag göra. Precis. Mm. så att eh, jag förstår inte riktigt hur man har tänkt att få ihop den här ekvationen och hur länge man ska fortsätta att försöka föra svenska folket bakom ljuset i den här frågan men Hanna du vet ju även jag, vi, vi alla här inne har varit i politiska gemet i alla fall ett tag i alla fall och vi vet ju att de här argumenten byter uh, när det passar dem. Mm. alltså när det börjar var det väl att nej men det var ju så lönsamt med invandring och, och det och, har man ju inte och, hört och det, på ett par år och, faktiskt och det, och det har man ju kört några år här nu, och, ja, men, uh, så visar det sig alltid nej men det var det kanske inte då nej men då, då byter man ett argument nej ja, men det skulle vara för pensionsavgångarna ja uh. Jag menar, de här, de här stora pensionsavgångarna på Fertalissen, som Hanna säger, de har redan skett. Mm. Och, eh, nej. Det är alltså... Och, och, frågan är, vi kanske ska ha en tävling om vi ska, vad är nästa argument för att ha en, en totalt oansvarig politik. Alltså det enda sättet nu, det är just det här med har du hjärta. Det är det som gäller, tror mm. jag, att ja, men vi måste bry oss om människor och så. Men eh, frågan är ju hur mycket man egentligen bryr sig om. Men sen en sak som jag funderar på ganska mycket... Det här enorma... Jag brukar säga om att jag har storhetsvansinne och sådana saker. Men jag kommer inte i närheten av de styrande politikerna. Vansinniga öre politiker överhuvudtaget faktiskt. För man, när man pratar om svensk flyktingpolitik så pratar man som att ja, men hela världens flyktingar är Sveriges ansvar alena. Det är bara Sverige. Jag menar nu att vi har människor som flyr kriget i Syrien. Hur ska Sverige fixa detta? Jag har faktiskt ett svar på detta. Men det är ju den in, infallsvinken man har. på. Ja, det. Men de här, de, från sjuklöven kommer man tänkte ju så titta på syren det är så fruktansvärt och det är det. Men vad har då Sverige för ansvar i detta? Vi skickar ju både pengar och politiskt stöd till de här banditerna i den så kallade mm. syriska oppositionen. Jag menar på ett sätt så försörjer ju vi den här konflikten. Mm. Och det är samma sak man pratar om handelssanktioner mot Ryssland nu med deras inblandning i Ukraina. Vi kanske ska göra samma sak mot Turkiet. Samma sak mot Saudiarabien, Samma sak mot Qatar. Som heller bensin på den här jävla brasan i Syrien. Mm. Och inte bara det. Alltså, en, en sak just när man pratar Syrien-konflikten som blir så oerhört skrämmande det, det att vi har alltså pojkar som växer upp, ja, så alltså flickor också, man inte i den utsträckningen. Vi har pojkar som växer upp i Sverige, går i svensk skola, lär sig om alla människors lika värde och att respektera varandra, och åker ner till Syrien och Libanon och Turkiet och ger sig in i jihad i det heliga kriget och börjar mörda människor och begå terrordåd. Och det pratas i stort sett ingenting om detta vi har svenskar alltså per definition som åker ut i världen och begår terrordåd och jag menar det har varit ett antal pojkar ifrån både Borås och Göteborg som jag vet men det har också varit väldigt tyst om i media mm. det var lite nu när norska, norska staten övervägde stängda svenska gränserna nu i, nu är här nu i måndags <skratt> när vi spurtan på ramadan här och det var väl förmodligen där att uh, man misstänkte att de här potentiella terroristerna skulle kunna komma från Sverige. Det är lite intressant tanken då. Men en intressant, intressant fråga är också, var, var kommer alla vapen när det är konflikter? Var kommer alla vapen dit? Alltså det måste ju vara några länder som skickar vapen dit. Alltså tittar man på Syrien så tyvärr så är faktiskt västvärlden den stora boven i hela. Alltså det är framförallt Turkiet, Saudiarabien och Qatar och även USA... Mm. Men sen kan jag misstänka att Ryskland även kanske. europeiska länder är inblandade. Mm. Jag vet att man. Sådana alltså här vapen tillverkas oftast i Jugoslavien. Som man skickar ner dit då. Mm. Så tyvärr, kära lyssnare, så är vi nog vi här i Sverige och i Europa och i västvärlden. Till viss skuld i det här hela, tror jag. Mm. Mm. sen ska man också veta att de här eh, diktaturerna var välböten för första början mm. tar de ett lager så har de rätt mycket vapen ja, också precis. det ska också sägas mm. men eh, det blir just att, alltså, att vi har människor som eh, jag menar det, det, det sliter ju en i inuti när man tänker just på alla dessa människor som far illa mm. det är så fruktansvärt Och, men vi måste också se nyktert på situationen hur hjälper man fläst på bästa sätt det är inte så som vi gör idag Men jag läste den här artikeln nu om ett par män som hade åkt 30 timmar i taxi genom hela Europa för att kunna söka asyl i Sverige mm. um, ja att åka 30 timmar i taxi för att det är flykting alltså, den bilden som vi har av hur flyktingar flyr är ju inte riktigt med sanningen överensstämmande. För hur skulle Sverige då bli det första i Irland som, som man kommer till och kan söka asyl i? Jag har faktiskt citat. Och det kommer från en kvinna som heter Marit Wägner. Hon är ju då varit anställd på Migrationsverket. Och bloggar då om de här asylinvandringen. Hon har ju då naturligtvis kontakt med sina gamla arbetskollegor. Och jag har faktiskt citat här från en syrisk flykting varför de söker just i Sverige. På, det är för sig grammatiskt fel på, gramma på engelska här nu men vi ska översätta det här sen också they come to Sweden because Sweden's promised everything for them the house, the money, the school that's why they come slutcitat mm. och för att översätta då att då kommer det Sverige för vi lovar dem allt vi lovar dem boende, vi lovar dem pengar vi lovar dem skolgång mm. och det är därför de kommer hit mm och det hörde vi också från de här männen som... I den, jag, så fort jag lyssnar på p och sådana saker- och man hör om detta så är det ju ständigt att Nu vill vi ha hit våra anhöriga. Nu är vi här, nu måste vi hitta våra anhöriga. Det är en investering som familjen gör- att skicka en person. Man riskerar livet på en person. Sätter han på en gummiflotte- skickar han över havet- och så ska han ta sig upp till Sverige. Tar personen sig till Sverige- då är man garanterad permanent uppehållstillstånd- och därmed- så är man också garanterad att hela familjen ska få uppehållstillstånd i Sverige och i Sverige så har vi ett socialförsäkringsnät som täcker just att man inte ska behöva bo på gatan utan man har allt det här det är den verklighet vi lever i ja, men det, det, jag resanerar också lite så här att det var ju också det var faktiskt ett citat från Kent Ekeroth, riksdagsledamot i Sverigedemokraterna han var då intervjuade rysk <coughs> television och då frågade då Ryska reporterna varför det kommer så mycket då i Irak då till eh, i Sverige? Varför det är några år sedan detta då. Och då han sa ju så här att eh, det finns ingen som flyr till Sverige. Man reser till Sverige. Och det sägs sig självklart liksom. Alltså man kan få liksom den om och då vill man då fly från kriget. Då kan man då exempel fly då till Turkiet, man kan fly till Jordanien, man kan fly till Libanon och så vidare till närområdet när för man för sitt liv så råkar man inte snubbla in i ett land som ligger på andra sidan jordklotet nej precis och det är just vad, och det är precis som de säger från migrationsverket de flyktingar som kommer hit de kommer för pengarna, de kommer för husrummet och de kommer för skolgången och eh, vi måste liksom avliva den myten på att man flyr till Sverige, man flyr inte till Sverige det kanske finns några vitryssar och lite sådana dissidenter från Ryssland som flyr till Sverige och för det är närområdet. Mm. Men i det här fallet så reser man till Sverige. Mm. Är det dags för musik tror jag? Det tror jag. Och jag tror vi tar en liten låsvint jag hann med förra veckan. Och jag tycker den är så, på något sätt, så somrig och lite kontinental här. Så jag tror vi kör den direkt här. Här kommer han. det var då hyllningslåten till det italienska köket med Lasse Holm Canole Macaroni ja, Vi satt och diskuterade våra pizzavanor här under tiden faktiskt Käker du mycket pizza Oscar? Ja ja, gör jag Det finns ju en bok som heter Jag, inte, jag inte rabiat, jag äter pizza eller sånt här om Sverigedemokraterna ja, just där, just där. Jag jag får betrakta rabiat, jag äter väldigt sällan pizza jag äter för både dig och mig då. Ja, det är bra. Och jag är, och jag är hemskt medelmått. Kanske en gång varannan månad. kanske inte Medelmått, mycket. då är du nog ja, väldigt liten. Ja. ja, du, du är runder medelmått. är <laughs> alltså dålig för att det låter skit. Inte så mycket äter jag inte. Ja, och eh, jag tänkte också ta lite nyheter från EU. Och eh, det är så att vi fick ju två mandat. Och eh, nu har eh, vår parlamentariker eh, Nalle Lundgren har hört ett litet tal i en eu parlamentskommitté för transport och turism. Så jag tänkte att vi ska lyssna på. Han, det kommer att vara på engelska va? Det kommer att vara på svenska faktiskt. Okej. Okay. Och med traditionen intakt så kör vi också denna liten låt innan dess. Ja, jag är alltså själv eh, gammal för 30 år har jag som bakgrund i yrket. Och har en hel del synpunkter på inte minst järnväg och eh, lastbilstransporterna. Eh, det EU har medfört framförallt för oss i Sverige vad det gäller vägtransporterna. Det är en försämrad situation för inte minst svenska åkeriföretag genom kabotageförordningen. Och skulle man införa en totalt fri marknad så är jag rädd för att det skulle innebära dödsstöten för många svenska åkerier. Det är till och med så illa att Green Cargo som fraktar gods på järnväg i Sverige nu har aviserat att man under kommande tvåårsperiod kommer att parkera 120 lok och friställa 600 anställda. Då man inte kan konkurrera med alla forna öststatsbilar som konkurrerar ut svenska företag genom att använda sig av rena slavlöner i skydd av kabotageförhållningen. Kabotaget är en katastrof anser jag som överhuvudtaget inte behövdes. Jag har själv tio års bakgrund som just för, Och det kan jag säga, vi körde aldrig utan last på bilarna hem till Sverige igen. Alla åkerier hade etablerade samarbetspartners över hela Europa. Och för just Sveriges del så är det av yttersta vikt att bibehålla och helst utöka både längd och vikt på våra lastbilar för att få energieffektiva och miljövänliga transporter. Mer gods på varje bil är ett måste för att inte öka antalet bilar på våra vägar. Sverige har redan en utbyggd infrastruktur för att hantera de här stora fordonen. Det är inga som helst bekymmer att ha dem på vägarna. Där vill jag ställa en fråga då. Hur kommer man att agera för att se till att vi som ett medlemsland får behålla just våra specifika regler på stora, tunga Långa och sen vill jag gå över på järnvägspaketet som jag också anser är en katastrof som vi redan sett effekterna av i Sverige sedan privatiseringen genomfördes. Ni framhåller det ofta som ett gott exempel, Sverige och England. Men allt handlar om att göra så stor vinst som möjligt till så låga kostnader som möjligt för de privata entreprenörerna som har fått avtalen. Från att ha haft en fungerande och tillförlitlig järnväg har vi nu en situation där bristande underhåll och jakten på vinst innebär att man har stora problem med tillförlitligheten. Har man en bestämd tid och vara på till ett möte, då väljer man hellre bil eller flyg för att säkert komma i tid. Och nu pratar vi då fortfarande om sommartid. Så vi börjar prata om vinter, då är det fullständigt kaos med inställda tåg som är mer regel än undantag. Detta kaos vill man nu implementera i resten av Europa. Jag är ledsen. Men jag har sett effekterna av denna privatiseringen och jag är inte imponerad. Menar ni på fullt allvar att ni ska införa detta i resten av Europa också? Tack! Ja, där hörde vi då Peter Nalle Lundgren som eh, sitter i EU för oss. Och, eh, själv... Vi lyssnar på Sverigedemokraternas byradio. Det gör vi med! Jo. jag heter Johanna Johansson. Jag är Hanna Wigg. Kristoffer Winsch. Oskar Lindblom. Ja! Det är helt surrealistiskt att se Nalle i den församlingen, det är helt fantastiskt och han är, de verkligen, både Nalle och Kristina jobbar på jättebra, han har verkligen kommit igång snabbt med sitt arbete förvånansvärt snabbt, ingen ja, av dem absolut. har suttit alls i närheten där men de är verkligen, man är så imponerad verkligen mm. så det Nej. Ja men det har varit riktigt bra, jag, liksom, jag överraskar också på hur bra engelskan aldrig pratar också. Jag var lite, ver verkligen positiv överraskad på också, för det har vi också klippt på men det kan vi inte köra idag då. Mm. Men vet alla vilken grupp vi är i nu då? Nej, jag vet inte <laughs> vad den heter faktiskt. <laughs> jo men då ska jag informera våra lyssnare och, och studion här att den heter då EFDD. De har, den heter då EFD-gruppen förut, nu har man lagt till ett D. Den står alltså på European Freedom Direct Democracy Group. Mm -hmm. Det är alltså för Europas frihet och direktdemokrati heter den nu gruppen. Mm. Mm. Och nej, men jag tror, det är som Nalle sa här innan han kom in här, att uh, känner de andra av sig att man vet vad man snackar om, så tror jag definitivt på att man kan få någon förändring nere i... i och till skillnad från många som sitter i så Nalle vet ju direkt vad det här handlar om. Mm. Vad EU har gjort, inte för utan mot svensk åkerinäring. Mm. Ja, absolut. Jag tänkte ta upp en liten sak som hände ner i Landskrona den 14 maj. Och det är väl lite vad vi har att vänta för framtidens polisväsende och det här landet det Börjar nämligen med att en polispatrull Skulle då ta fast en MC-förare Som hade kört för fort Och då jag efter honom då Men han ville ju inte stanna Så han körde in i sitt uh, område där Och uh, då kom ju hans uh, Gäng, jag vet inte vad ska man säga Hans polare Homies kompisar, och, uh, och började preja polisbilen Och polisbilen var helt omringad Och uh, Nej, all ja så alltså de, de körde bil och blev det kom en annan bil? och så att ja, ja. de ju få tag i mc föraren och sen kom ju hans mc föraren polare och fick stopp på polisbilen. Wow! Och det blev en väldigt hotfull situation så att polismannen drog till, faktiskt till sitt vapen för att freda sig. Varför de var extremt hotfull situation i, de här, i det här invandrarethet området. Och begärd förstärkning. Vad hände? Det kom förstärkning, det kom en pikebuss och de tog skurkarna. Nej. <laughs> Nej. Polisen sa så här att uh, vi, kan, vi kommer inte skicka någon uh, förstärkning nu för vi vill inte ha något invandrarupplopp här nu. Så de fick, uh, polisen fick helt enkelt freda sig själv. Men så kan man inte göra, för då låter man ju dem få spelreglerna. Ja, och det har ju. Nu... att man utsätter det nu av sina polismän, Ja ah. Och det har nu gått till Storm, kritikerstorm nu bland, i polisleden mot polisleden nere i, i Landskrona. Ja, det kan jag förstå. Om att eh, varför gjorde man inte detta då? Och, eh, och det är faktiskt så här att det finns en mening med detta nu. Vad man misstänker. Det är att man vill inte ha ett eh, upplopp i valtider alltså den politiskt tillsatta polishillningen gör det beslutet alltså, vad ska man säga om detta jag, jag, jag tänker så här. jag ser framför mig någon situation exempelvis då att de börjar slå på honom och polishillningen säger men för guds skull slå inte tillbaka för då kan de bli kränkta ja men det, det, det handlar lite om det och de gjorde ju då intervju med chefen här, en som heter Anneli Mennely, heter hon. Hon säger då att det här är ju, eller hon då påvisa, det är polisens nya arbetsmetod. Det vill säga, ingrip inte, anteckna in i bilen. Vad får mena på då är att ett straffförläggande kan ske i efterhand. Så det, det, det har faktiskt kommit till den punkten nu. Alltså att inte ens polisen kommer ingripa vid brott. De är det antäckna. det man ska, är, är det man ska liksom förstå här, här, Anneli, vad man menar här nu? Ja, jag blir, jag, tyvärr jag är så sarkastiskt och lagd. Så att jag ser ja, jag ser sådana här satir nästan för humor och sånt man hanterar tragedier med. Men exempelvis rycker det ut till att... Uh, hemfridsbrott där en man slår en kvinna och där står polisen med anteckningsblocket i högsta hugg och antecknar slagen, eller hur? Ja, ja. Men, det är, men jag, jag kan ju faktiskt misstänka det att äh, äh, äh, Det här, vi, vi ska, Den började med dialogpolisen vi, ja, vi, vi har är dialogpolisen det är absolut nog va? Men sen ska vi också De är vet... jättetrevliga, dialogpolisen Det är kanske ja. deras jobb att vara trevliga också men de är jätte trevliga men det känns som att det började där men vi också liksom, jag tror att det handlar om att det, det är politiskt tillsatta polischefer och de vill inte skapa en situation som att ta brottslingar i en varorörelse Varför det kan bli bråk då? Och det är som du sa här nu, det att det var upplopp i, i Rinkeby, eller vad sa du då? Jag vet inte, det var, det var någon av de här förhållanden. Ja. Jag, jag för mig att var, var i mm. uh, det var... 200 ungdomar, uppskattade de det till som levde jävel rent ut sagt och tände på bilar och hade sig det varit fruktansvärt och jag hör nästan ingenting om det Pytteliten notis från TT men i övrigt så var det ingenting Nej. och jag tror det att att jag kan vara så konspiratoriskt att de kan tänka sig såhär du är lite folia ja, ja, vi ja, de, de, de vill inte ha sådana här nyheter i en så det är det mm. det handlar om och polisledningen som är mer eller mindre partibok på att sitta där tar också sådana här beslut som nere i Landskrona. Ingrip inte, anteckna. Mm. Varför, man vill inte, man, varför det, det kan bli stök när man tar en brottslänk. Mm. Men, men det är som du säger, det är en total kapitulation inför brottsligheten. Mm. Helt. Och så har vi det här... Ska vi ta en låt först? Ja, jag tänkte bara jag säga det här att polisen, det var ju någon artikel här om att tusen poliser hotade sig upp sig här också nu. Okej. Okay. Det är ju dels hand om det här missnöjet med lönen. Dels också även det här med betygssystemet för att få vilken, lön, vilken löneföjning du ska få. Det kan vara ett sätt till lokalt in här i Skaraborg. man har gått ut och sagt att det var helt oförståeligt. A, var, A B L, C. Ja. Viset, och då var C bäst, bäst och A var sämt. Men det visade, jag. Så, jag tror det visar sig att det var ett missförstånd att, ja. att Det egentligen var egentligen fört 14 man strunt ja. samma. Ja, det är helt sjukt. Och så var det ju den här kritik mot att det var inte ens din, själv, din närmaste chef som bestämde din ljön utan var det någon som inte vet om det liksom. Ja. ja, vad ska man säga. Och så sluta Ja. Jag tror vi tar en låt här nu för att uh, sjunka in denna absurda nyhet som tyvärr kommer allt för ofta det här landet. Men här kommer i alla fall ABBA. Vi lyssnar på Sverigedemokraternas byradio och där hörde vi ABBA. Vilken låt var det? Oscar. Ja, men det är Nej, jag håller Ja. Men de är speciella, Abba. Det är riktigt bra fart om dem. Jag lyssnar för lite på dem faktiskt. Och ni som lyssnar, ni kan önska låtar. Och då kan man maila på sdbyradiosnabla.sverigedemokraterna.se Alltså, sdbyradiosnabla.sverigedemokraterna.se eller ska man smsa eller ringa på 0707 167 004. Alltså 0707 167 004. Och vad heter du? Jag heter Jan Johansson. Jag är Hanna Wig. Kristoffer Och Oskar Limblom. Och vi är glada Sverigedemokrater som Jag sitter i den här radiostudion och svettas. <laughs> är, det är jättevarmt här. Sommarheten har inte riktigt släppt. Jag hade druckit en lite vatten den här sanningen. Du, innan du drar igång den För att vi har ju som vanligt det här lilla problemet Mellan kommunikationen, mellan Studien och Precis, och teknikrummet Det går inte, alltså vi hör inte varandra mellan låtarna Så ska han slänga fram en idé Och så gör vi tummen upp eller tummen ner Jag var inne på det här lite med konspirationsteorier Ja Som, eftersom jag, jag hakar på dig lite här En sak som jag har tänkt mycket på det har varit väldigt i ropet, det kommer lite då och då att det är någon som lägger fram förslag och liknande och vi har haft det liknande igen. Det här är med att beslagta, expropriera rek rekvisition av fritidsfastigheter eh, för eh, att eh, flyktingar, för att vi inte har tillräckligt med asylboenden och liknande. Jag hörte det men jag vet inte om det... Är... Det är så här att stöten hade då ett ut, ett, en utredning delbetänkande från 93 den heter SOU 1993 kolon 89 och där i, i, det här, i den här utredningen, det här förslaget om, man, om det då kommer för många så detta är redan 1993 ja, att det då blir en sån flyktinganströmning till Sverige som vi inte kan hantera så var ett av förslagen att man då beslagtar fritidsfastigheter och låter in, invandrareflyktingar bo där så länge. Ja. Det förslaget har las på is då. Det finns kvar där, men det, det var ingenting som blev förverkligt så sett. Däremot så... Var det ju i förra året så var det en socialsekreterare i Halmstad för mig som skrev en insändare där han just la fram just att det är jätteviktigt och att han har mycket stöd i de här idéerna om att man ska beslagta fritidsfastigheter. Och nu har det kommit flera då, det var någon miljöpartist bland annat som gick ut med att svenskar måste vara solidariska och frivilligt då upplåta sina fritidsfastigheter. Och det här är alltså idéer som kommer mer och mer och mer här nu. Och det är lite orväckande, men just för att prata om det, för det är många som tror att det är ett iskallt förslag, att nu ska de göra det, och så är då inte fallet. Eh, utan det är lite bakgrundshistoriken till detta, för jag vet att det är många som pratar om detta och att det finns en väldigt rädsla över att det, det skulle förverkligas nu med en gång. Men det kan alla lyssnare vara lugna med att det skulle absolut inte hända för ett val. Men, men alltså, alltså det känns inte jätteosannolikt kanske inom viss framtiden då mm. Alltså vi har ju de här guldgrävna Bert Karlsson som köper upp varenda ledig fastighet i det här landet för som kan ta lite volym. Och jag vet ju till och med att regimentet P4, de har ju fått uh, asylsökande till uh, sina skjutfält nu till och med. Mm. Det är i Alvdalen de ska inhysa vet ni, x hundra stycken. Jag får hoppas på att de får lika bra betalt, men det får de säkert inte. Vad säger ni lyssnare? Skulle ni kunna tänka er att låna ut ert sommarhus Tycker ni vi är det är som tar upp detta? Låna ut, staten kommer ta det ifrån dig. Eller <laughs> lätt... alltid? Nej. Nej men alltså, som förslaget ligger från 1993. Jo, men var jag ju tänker om de, om de kan tänka sig att låna ut dem frivilligt. Är det, någon... det är ju det som miljöpartister ni? nu lyfter ja. att man bör göra. Mm. Eh... Tycker ni att det är ett bra förslag? Alltså, allvarligt talat. Hade inte du... Jag, jag skulle säga som det här. Jag hade absolut inte haft några problem med det. Jag har en liten röd rödstuga på min gård. Just nu så bor min svärmor där. Hon hjälper mig jättemycket. Men jag har faktiskt tänkt i de banorna. För att alltså, man kan ju inte hålla på att straffa ut människor. som, De blir också lidande av Sveriges... Eh, politik på området. Jag menar, lovade skuld i gröna skogar, det, vad, vad får de? De får Bert Carlsson. Mm. Det är inte människovärdig på något sätt. Jag hade absolut kunnat tänka mig att låna jag ut min stuga tillfälligt. Man tänkte Elvdalen då. Alltså, Bert Carlssons boende kommer ju vara redan i den lyxen jag Alla kanske inte känner till Älvdalens skjutfält. Mm. Men det, här pratar vi alltså fyra mil rakt ut i skogen med granskog och mygginfekterade marker. Mm. Fyra mil rakt ut i skogen och där finns några baracker. Där kommer de på. Ja, det men alltså, finns det ingenting att göra Nej. det är spännande Nej, och, så, och, och just att de här löften om att det kommer bli så bra i Sverige och vi, vi har allt detta, bostäder och jobb, allt, och jag, jag, jag får så ont i magen när jag tänker på vad det är vi gör mot människor på det här sättet det är, det, det är, det är en katastrof, det är en humanitär katastrof för de flyktingar faktiskt som kommer hit, det är en katastrof för Sverige som får det här vad ska vi göra med det som vi pratar om innan vi har inga jobb, vi har inga bostäder vi, vi kan inte ens ta hand om oss själva som det är nu ja, men det, det, det, jag skulle säga att det är som en Titanic-politik alltså skotten har brustit, det bara svämmar in här nu Sverigedemokrater vi ligger kanske i tredje klass vi ser vatten upp till folk eller börjar banka på, upp till kapten här vad är det som händer det här kommer ju inte funka, skiten kommer ju sjunka och kaptenen och första klassen nej ni är rasister bara det, det går så bra detta och tittar du gick för Titanic då. Mm. Ja men det är lite ja. som att det kommer att hända åtminstone Spännande att det liknelse ja, mycket, mycket spännande. Men det är ju lite så här som lyssnarna de kan ju bara tänka så här vill de liksom kunna hjälpa fler på plats så ska de rösta på oss. För det är där vi vill lägga pengarna. Så vi kan hjälpa fler. Alltså jag, jag är helt jätteskarligt. Jag, jag vet att oavsett hur det går, så det kommer vara ett val det kommer bli ett resultat. Jag är så himla. Jag, jag, jag brukar inte tänka på valet i sig faktiskt. Jag tänker på vad vi ska börja jobba med hur vi ska styra upp i kommunen och såna här saker. Jag, jag, jag behöver kanske bli mer här. Mm. Jag får panik, jag ringde Oskar i förra veckan. Jag hade det var samtidigt som Migrationsverket släppte sina prognoser nu, det här med att det blir 80-90 000 det här året som söker asyl ja, men, i Sverige. Ja, men det handlar ju om det. Hur, hur ska vi lösa det? Mm. Hur ska vi fixa bostäder? Hur ska vi fixa jobb? Hur ska vi finansiera det, det kommer inte, Det kommer inte funka. Mm. Och som, som jag ska komma fram till Vi ska ta fram ett, ett litet flygblad För att vi, vi har ju våran valkampanj Och allt det som vi har lagt fram och det, det är ju, Vi vill ju lyfta vår politik Och verkligen förklara vår ideologi Och så inser vi att det var så himla lite Som faktiskt förklarar vår syn På invandringspolitiken till Sverige Så vi ska ta fram ett flygblad Just för Skaraborg Ett, ett litet A5 Där vi är konkret och drar upp det Men framförallt så är det för faktiskt Inte för att folk ska rösta på oss utan det är framförallt för att folk ska. Vi ska se till att varenda kott i skarabor har läst det här flygbladet Så att de inte ska kunna stå där sen och säga att nej, jag hade ingen aning. Mm. Naja, det, men det, det, här... han, det handlar om det. Visst, ja. vi kanske inte får. Jag tror vi kanske 12-15 procent i Ja. Men då är det ändå 85 mm. som inte röstar på oss. Men då ska de här 85 procent som du säger. Då kan inte de komma oss sen och sen säga att naja, nej, det visste inte jag. Nej. Mm. Så där. Det, det har hänt lite andra saker också Vår ja. ungdomsförbund Ja vi måste ju ha lite Twitter -skvaller här Eller vad vi ska uttala oss om mm. hur det är Så jag tänkte vi ska spela Man får inte samma grej När man spelar, gör i radio Men jag tänkte i alla fall att man spelade så får ni i alla fall en Vad heter den så man kan gå ut på Youtube och söka den Youtube.com och så går ni ut och söker uh, Ung svensk tjej Från SDU Sök SDU, ung svensk tjej Det lät ganska spetsigt. Ja vi, vi kör den här, Det kommer han. En del tror att vi inte finns Unga tjejer som älskar vårt land Men de har fel För vi är många Och vi blir fler varje dag Vi är tjejer som vågar stå för vad vi tycker Vi är svenskor Och vi är stolta över det Vi älskar vårt land, vi är stolta över vår historia Och vi värnar om vår kultur Därför kan vi inte sitta stilla Och se på när vårt land faller samman Sverige håller på att förändras till oigenkännlighet vi är vanliga unga tjejer och vi säger ifrån. I vårt land ska man kunna känna sig trygg, även om man är ung tjej och är ute ensam sent på kvällen. I vårt land ska tjejer få vara tjejer och killar få vara killar, utan att ifrågasättas för det. I vårt land ska vi ta hand om djur och natur. Vi ska ha ett djurskydd i världsklass. I vårt land ska familjerna vara starka och välmående. Alla barn ska ha en trygg uppväxt. Vi ärvde Sverige våra förfäder och det är vår uppgift att bevara det till våra barn. Därför är vi medlemmar i SDU. STU är ungdomsförbundet som kämpar för oss. Det är dags för förändring och alla behövs. Så välkommen in i vår gemenskap. Du behövs! Oh, jag får gå av dessa tjejer. Vilka bra. superhärliga, strånga tjejer. Den här filmen det är ju då tjejer... Sverigedemokratiska ungdomstjejer i olika miljöer, dagsmiljöer när de sitter och fikar, när de är på gymmet, när de håller på och sitter och på en strandklippa och pratar, så där när de sitter och jobbar, där är SDU-tjejer. Mm. Och vad blev eh, Twitter vänstern upprörd över då då? Åh oh, herregud. <laughs> vad, vad var de inte upprörda över? Ja men framförallt så var det att det var som det uttrycktes då snygga tjejer. Det var fruktansvärt att det var snygga tjejer. Smala vita tjejer också. Eh, vad va, va då då? Jag menar alltså det, det är ju SDU-tjejer och man måste alltså det, det, det var bara en som kan uppfattas som rasifierad och uttryckte om de det så. Aha, ja. ja, ja. Eh, det var inte jag vet inte, men alltså det är våra SDU-tjejer, fantastiskt drivna starka mm. tjejer som vågar stå på sig. Över det som de tycker är rätt. Men det var ju då, alltså dels då så var det just det här att det var fel för sig. Sen så var det ju moderat uh, ungdom, var det några, någon kille därifrån som då började skriva om att ja, ah, men uh, är det är inhyrda modeller då. Mm. Att de tjejerna. de var inte de måste varit ja, inhyrda, så alltså Gustav Kasselstrand replikerade fantastiskt roligt om att, nej det är ästdjurtjejer som har gjort det här helt eh, gratis så måste ni, måste ni alltså betala folk det så <laughs> <laughs> så att det var när den var, åh Ah, det är bra. Men det är ju fruktansvärt upprört då På Twitter med en gång över den här filmen Och jag rekommenderar att man går in och tittar på den Och att man får just man får en väldigt fin Känsla av de här tjejernas Energiska entusiasm Att verkligen mm. vilja nå en förändring Men alltså måste man då göra För att inte göra dem upprörda på Vänster Twitter där Måste man då göra någon sorts eh, Som man gör som på FIS partikongress då eller? är de nöjda då Och för det kan ni också gå in på Youtube Och söka på då, Vad var det ja? Nej men alltså, de, de klagar på att det är så få citater assifierade, de är så söta och så snygga. Alltså varför, varför får man ta det för då? Mm. Mm. Man kan ju bli medlem i Sverigedemokraternas ungdom, det är gratis om man är under 29 år. Då kan man gå in på www.sdu.nu. Och jag var varit inne där och kikat på den här hemsidan och de har ju massa grejer de pysslar med. Uh. massaktiviteter aktiviteter och sånt Och sen så gör de ju även en hel del undersökningar Och nu har de bland annat gjort en undersökning Om vilka namn som är de mest Överrepresenterade i svenska fängelser Källa är SCB Och de har kollat på 53 000 strafftidsbeslut Mellan 2009 och 2013 Och det är topp 10 Thomas Soran, Marek, Marco Kristoff, Igor Pavel, Dragan, Nikolas och Malm. Så det finns mycket sånt här som man kan gå in och kika på som man inte visste. <laughs> så det är, ja. Mm -hmm. Jag tror det skulle vara typ, var det, var det förnamn eller efternamn? Förnamn. Förnamn, okej. Okay. Ja, ja, jag tänkte säga, så här Johansson är ett väldigt vanligt namn tänkte jag säga. Mm. <laughs> Precis. <laughs> Men det var, det, det var, det var, det var så jävla kul med Lex Base, som det det här man kunde söka på brottslingar. Mm. Som man kanske själv har i snart. <laughs> <laughs> nej, men att, eh, det var ju just då att det var så extremt många som började på Moham-någonting. <laughs> mm. eh, eh, du ska upp i rätten snart. Ja, 27 augusti. Ni är jättevälkomna. Vilken tid? Eh, kvart över tre. Kvart över tre. Då får ni komma och ge ett stöd till Oskar. Ja, ja. ja, eller bua på. Eller bua också. på. <laughs> ni, får ni får stå där och skicka. Skaraborgs tingsrätt skövda antar jag. Jajamän. Ah, ja. Det blir då, jag för den, den som inte har följt detta Varför ska du Du, bli, du är alltså. Jo det var så här att Jimmy Åkesson hade ett äh, torgmöte inför EU-valet Och äh, på Sägerstol i Skövde jag, Härtig som, Johan Härtig Johan så har vi fått mig mm. uh, Och jag som liksom partifunktionär Kom då med uh, vår kampanj uh, Stoppa det organisera Guriet. Med en låda Gick med lådan till torget Öppnade lådan med en fickkniv och uh, fin pallabons var det klart och ställde mig i publiken igen. och då kom polisen och tog mig följde med här och nu är jag då åtalad för brott mot knivlagen. Jep. Så det är det blev <laughs> ja det, det är inte hela kul egentligen. Nej. Nej, men det gick ju alltså det gick ju fort. Ja, jag blev jätteförvånad över att du fick ett datum Så fort när detta skulle prövas Lagning min varat också Det är väldigt märkligt med tanke på att Jag sökte i tingsrätten, de flesta mål som vi har De är ju mellan ett och två år gamla Och här så får du en tid på Två, tre månader Ja. Det känns nästan lite konspiratoriskt ja. Vill man vara konspiratorisk Så finns utrymmet Men det jag mest kritisk mot var ju faktiskt att jag ringde Jag har ju inte varit I, i... I, med rättvisan när jag för det så jag har ingen aning på hur det fungerar. Så jag ringde ju åklagekammaren och hörde, man kan jag få en offentlig försvarare? Nej, det får du inte. Varför för när är för liten? Nej. Då ringde jag faktiskt min advokat och då fick jag offentlig försvarare. Så det, jag stämmer lite på att de ljög med för mig där. Mm. Ja, märkligt. Ja, fast alltså, jag, jag tänker på att det, det är rätt mycket med sådana här saker som är en jättelöjlig sak som är aktualiserad igen här nu i tidningen med insändare och sådana saker från Socialdemokraterna det är ju det faktumet att jag blev nypt av en Socialdemokrat i fullmäktigesalen, vilket lämnade ett stort blåmärke och finns fångat på en videokamera där man ser hon tag. Sen så lades det ner jag kontaktade ju åklagaren då och så frågade bara anledningen till varför Uh, svaret jag fick var att han kunde inte säga att det var hennes intention att nypa mig jag brukar också ja, nypa folk. <laughs> alltså det blir just det, det blir så himla märkligt man så att det är många sådana här saker som man undrar liksom lite över och jag försökte fråga så här, men tittar du hur du var så här, nej men enligt Sossönen så är ju hon friad heter det nu då ja ja ja ja så att det är så många sådana här saker som... Alltså att ditt leder till åtal så fort kan jag känna så att... Jag menar, när vi tittar på allting som vi har varit ute för och saker som... Jag menar, alltså rättsväsendet har... Man, man, ju, tyvärr så blir jag lite så att jag förlorar förtroendet för rättsväsendet, tyvärr. För att jag har gjort så många polisanmälningar för när jag har fått hembesök och mord samt hot och mord och sådana saker på telefonen och sådana grejer. Då har man lämnat. Och då har man liksom fått göra allting själv så här begära ut telefonlister och försöka spåra telefonnummer och sådana saker. För det intresset har inte funnits men, att... men om vi säger så här: då, Du fick ju ett hotbrev för några år sedan och blev från en, en viss. Jag kan ju inte berätta om det för lyssnarna. Ja, alla kanske inte vet. Jag fick ju ett brev hem. Många kvinnor fick ett brev hem från den här mannen. Det är alltså en socialdemokrat i Göteborg som skickade ut brev om att han, ett samlag, att han, alltså, han skulle våldta en utan att ta på sig kondom, var noga med att poängtera. Eh, gjorde man motstånd så skulle han eh, Mörda en Och så skulle han stycka kroppen Och eh, steka brösten i smär. Eh, man blev ganska skärrad När man fick det här brevet Och särskilt med tanke på att jag samma dag Också fick två eh, telefonsamtal Där jag blev hotad att bli mördad eh, Så att man varit ganska uppskärrad Utav detta eh, Nu har det ju då på senare tid Kommit fram vem den här mannen är Som har skickat de här breven, jag har ju lämnat in en polisanmälan om det eh, och jag har fått veta via media att den här mannen då är eh, ja, han är upphittad för detta och jag vet inte om han är dömd jo, också jag, tror han blev dömd. jag har aldrig fått höra någonting, mitt fall har aldrig blivit prövat men hur kommer means. det liksom? att jag säga? Jag förstår, inte. Jag förstår mm. inte hur det har gått till. Jag menar, det, det, det, är inte, det, alltså, det var ju många tjejer. Det var ju Gabriella har inte heller fått höra någonting. Det var ju Blondinbällarna. Ja, fast där tror jag och... att det är någonting då. Men jag har aldrig, och jag tror inte Gabriella heller någonsin har fått någonting ifrån polisen. Men är med polisanmälan nedlagd då? Eller på, på spaningsbevis eller mycket jag skriver, eller, och... Jag vet inte, jag har fått ganska många sådana här brev. Jag menar det, jag menar, får man ett telefonsamtal där någon säger att de ska skära av en halsen